Zabaleta eta ezkurdia bi pilotari kozkorrak etorriak ziren Doniane garaziko raialaiat piloten entsatzeat. eta lehen aldikotz pilota plaza horren deskubritzerat. Pilotak hautatu eta Zabaletak errandauku, xala eta merinok abantaila pixkat bazutela. Bueno, hor xalak pixea bentaja du ez da merino de bai hemen ibilitakoa da. Guiñoiz, ta bueno, a ber ostirarente gertatzen den, ez? Eh, gaur ibiligo gara peska frontoia probatzen, ta bueno, e, azkarra da lurrata, baina bueno, ona frontoia on ematen du. Eskudieri galdein dugu. Ea nola ikusten zuten ostiralea agertzeko partida hori. Ja la pelotari den, clasik era geredu, ta bueno, David de Baista pelotari hondidata, bueno, partidu zailadako oso zaila. Baina, bueno, gu gure lanaitetorikoga, gu gure joku ikia, eta haber horrekin, pues, hogitabila irisiko okera dun, eta bestela, pues, haber partio bat ikia dun, ez dutzen jendea guztu ez dutzen dut, ez da. Eskolegiko xapelketa horretan, xalak, ene guzomait ukanditu zauritua izan da, baita ere merino, galdekin diogu xalari, ea berriz, osagarri honean etorri adiren ezkantxarat. Bai, ene guztia, zazkeneko partioa, Hala ere galduta hobeto jogatu dugu Vai. ez Vai. ongi konpondu gara eta bueno, ez dugu irabazi baina ere hori ditu dugu ez gero ikusi behar parti mm. denako oso diferente dire ordu ikusiko dugu